Willkommen bei One App A Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Tja, und dann kommt ein Update. Moin Moin, servus und hallo und willkommen zur neuen One App A Day Folge. Äh. Mit dem Beginn der Sendung habt ihr, oder merkt ihr vielleicht schon, dass ich nicht so zufrieden bin mit der App, über die ich heute spreche. Beziehungsweise, nein, das war falsch ausgedrückt. Ich war unglaublich zufrieden mit dieser App bis heute. Äh, die Rede ist von Hipstamatic. Wer äh, meine Tweets verfolgt, bei Instagram mir folgt oder, äh, ja, diesen Podcast hört, der wird wissen, dass ich schon einige Male nicht nur über die haupt app gesprochen, geschrieben oder Bilder gepostet habe, sondern auch ähm, über die Hipstamatic-Orgel oder äh, was es halt so gibt. Die Hipstamatic-App hat heute ein großes Update erfahren, heute am äh, Tag, wo auch das iPhone 6s verteilt wird. Nämlich, äh, jetzt gibt es Hipstamatic in der mit der Versionsnummer 300. 66,1 MB groß. Kategorie Foto und Video sprachen unter anderem Deutsch, erfordert iOS 8.0 oder neuer. Die aktuelle Version hat 19 Bewertungen und im Durchschnitt zweieinhalb Sterne äh, und das zu Recht. Ähm, die App an sich ist gratis, das war sie schon immer und äh, ja, es gibt halt die äh Hacks, die ihr euch dazu kaufen könnt. Das sind äh, die, eine Mischung aus Linsen und äh, Filmen, äh, weil das sind Anführungszeichen also virtuelle Linsen, virtuelle Filme äh, und was diesen ganz eigenen Retro-Charme äh, für Fotos ähm, ja bietet. Für mich hat Hipstamatic muss ich ganz ehrlich sagen, immer davon gelebt, äh, dass es keine Bearbeitungsfunktionen gab. Ihr habt euch den Film ausgesucht und die Linse, mit der ihr knipsen wollt, dann habt ihr die Fotos gemacht und die Fotos äh, ja, waren dann da. Ihr konntet nicht äh, die Filter nachträglich ändern oder äh, ähnliches. Da, da, das, das war für mich thematik und äh, damit war ich äh, total zufrieden. Ähm, ja, jetzt mit dem Update 300 kam einiges dazu, nämlich äh, eine Neustrukturierung der App, äh, eine zur Fotobearbeitung, Fotobearbeitung hatte ich eben das Thema, jetzt könnt ihr nämlich Filme und Linsen nachträglich ändern, finde ich total schade, man wird nicht gezwungen dazu das zu machen, aber irgendwie hinterlässt das einen Faden-Nachgeschmack bei mir. Es gibt einen Profimodus mit vollständiger manueller Kamerasteuerung. Früher war das so, es war ja gemacht wie eine alte Kamera im Prinzip. Ihr guckt durch den Sucher, macht das Foto fertig. Jetzt gibt es auch diesen, ja, diesen Profi-Modus, wo ihr, was das, geht das seit iOS 8 oder iOS, nee, seit iOS 8, glaube ich, wo ihr also den ISO-Wert, den Weißabgleich, den Zoom, Belichtungskorrektur und äh, Belichtungszeit äh, könnt ihr verändern. Das, äh, und ihr könnt in, in dem Modus auch äh, das 1 zu 1 Seitenverhältnis zu 3 zu 2 oder 16 zu 9 oder sonst was ändern. Finde ich persönlich auch schade, ähm, Weil für mich waren Hipstematic-Bilder oder sind Hipstematic-Bilder immer diese quadratischen Bilder im 1 zu 1:1-Format. Und äh, auch hier, man muss es natürlich nicht nutzen, aber allein, dass man es nutzen kann, stört mich. Ich kann es gar nicht so genau erklären, warum das so ist. Ähm, aber es macht für mich ein bisschen die App. Also die Mehrfunktionen machen tatsächlich ein bisschen für mich die App kaputt. Finde ich schade. Ist aber so. Ähm, ansonsten es gibt weiterhin den Classic Modus. Es gibt äh, weiterhin natürlich die Möglichkeit sich direkt aus der App äh, Bilder, äh, also im Print Lab äh, Bilder auszuwählen, die ihr mit der App geschossen habt oder, oder verändert habt jetzt und die euch ausdrucken zu lassen und zuschicken zu lassen. Und es gibt natürlich den Hipster-Mod-Shop, wo ihr euch weitere Fal Filterpakete angucken könnt wo, und äh, per In-App kauft. Dann kaufen könnt weitere weitere Linsen ganze Pakete äh, äh, und so weiter. Daran hat sich nichts geändert. Ähm, es gab, äh, also ganz davon abgesehen, dass mich die Mehrfunktionen stören, was ich ja schon erwähnte eben, Es ebenfalls äh, ist diese neue Version ziemlich mit Fehlern behaftet. Ähm, ich war schon einige Zeit bei der Beta-Version mit dabei und äh, die Beta-Version hat äh, lustigerweise bei mir keine Probleme gemacht, die jetzt aus dem App-Store macht äh, Probleme, nämlich ähm, es war ganz äh, schwer, äh, die alle alle Pakete wiederherzustellen. Es kam, ich hätte gedacht einfach nach dem Update sind alle Pakete, alle Filme und so weiter wieder da. Die Favoriten waren noch da, aber einige äh, Packs mussten nachgeladen werden. Ähm, da kam es immer wieder zu Fehlermeldungen. Inzwischen hat das aber auch geklappt. Äh, das Wischen durch die Linsen und durch die Filme ist äh, ruckeln teilweise. Das war in der alten Version nicht. Was äh, recht schönes, ist, ähm, ihr könnt euch ja so Favoriten äh, anlegen, also irgendwie mit den Lin Linse und Filmen, welches ihr am häufigsten benötigt, könnt ihr auch äh, benennen, beziehungsweise konntet ihr vorher nicht benennen, jetzt könnt ihr das benennen zum Beispiel irgendwie äh, for anything oder äh, food oder äh, was auch immer ihr damit machen wollt. Uh, und ihr könnt eure Favoriten in der Reihenfolge ändern, das ist ganz angenehm, in der App davor war, oder in der Version davor, war es jeder Favorit einfach hintereinander geklatscht, Und dann musstet ihr euch durch eure Favoritenliste wählen, äh, wischen. Jetzt könnt ihr die in der Reihenfolge ändern und halt die Favoriten, die ihr eher benutzt, nach vorne packen und die Favoriten, die ihr nicht so viel benutzt, nach hinten packen. Ähm, um, Natürlich könnt ihr auch Bilder teilen, irgendwie in sozialen Netzwerken, Facebook, Twitter, rüberschieben zu Hipstematic, Orgel, all das, was man so kennt. Was gibt's noch zu kritisieren? Das Icon. Das Icon ist jetzt flat, man sieht immer noch aus wie eine Kamera, hat aber jeglichen Hipstematic-Charme für mich verloren. Festzuhalten gilt. Die App läuft gar nicht schlecht und äh, teilweise, also zum Beispiel das Verschieben der Favoriten etc., war es definitiv eine sinnvolle Erweiterung und Veränderung von Hipstomatic, ganz klar. Ähm, aber diese Version ist noch mit so vielen Bugs be beheftet und mit Fehlern und es ruckelt teilweise Und so vieles stört mich, dass äh, der Zauber, den Hipstamatic für mich hatte. Und was tatsächlich Hipstamatic war tatsächlich so eine App, die iOS für mich ausmachte äh, oder für mich äh, auch äh, das favorisierte System äh, äh, werden ließ. Ähm, ja, dieser Zauber, der Charme ist für mich äh, verloren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 oder eine Ad-Menschen an twitter.com slash one app a